Сталося в другий період античної доби. Факт надзвичайної ваги, який ми маємо змогу відзначити тут уперше. Трипільці жили в відкритих поселеннях на плато. Шнуровики почали селитися на прибережних місцях в городищах-бургах. Городища були типовою ознакою скітської доби. Це значило, що процес містотворення і відокремлення міста від села досить виразно виявився за скидських часів. Що характерно для скидської доби? Розташування поселень в лісовій і лісостеповій смузі, на Дніпров'я, на невисоких відкритих місцях, відсутність в цій смузі городищ, принаймні досі їх ми не знаємо, все це показує, що в даний період умови життя значно змінилися на Україні у порівнянні із Скицькою і перед Скицькою добою. Відпала потреба в укріплених городищах. Суспільні взаємні міжплемінні стосунки, зовнішня ситуація на даному відтинкові часу не примушувала місцевий люд вибирати для своїх поселень високі, відрубно розташовані берегові маси кручі, зі стримчастими схилами, Зміцнювати ці місця, насипати вали, копати рови, робити муровані вежі і стіни. Навіть зовсім дрібні громади, як це показують писаровці або ставище поблизу трипілля, почували себе в цілковитій безпеці, селячись на відлогих пагорбках, відкритих і приступних з усіх боків. Інвентар поховань вказує нам на те саме, на що вказує і тип селищ. Як серед селищних пунктів на середньому на Дніпров'ї немає укріплених поселень, городищ селищ воєнізованого типу, бургів, так і в інвентарі поховань Черняхівського, Маслівського та інших могильників, ми не натрапляємо на жадне чоловіче поховання, яке дало б нам залишки меча або якоїсь іншої зброї. Це значило б, небіщика не розглядали, як вояка у потайбічному житті. У могилу йому клали прикраси, гроші, його збагачували їжею, ставили для нього посуд, разом з вівцею лишали йому ніж, щоб небіщик міг одрізати собі шматок м'яса, але зброї йому до могили не клали. Чи не слід було б зробити звідсіля висновок, що військова справа за цієї доби не була супроти попередньої скитської доби, професійної справи окремих осіб. Мечів ми не знаходимо в музейних збірках. Про них не згадується і в літературі. Це значить, спеціалізованої військової зброї немає, як немає окремої військово-станової групи. Так є на півночі в Київщині, Поліссі, на середньому Дніпрі, в лісовій і в Степовій смузі. Дещо інше ми спостерігаємо на півдні, в районі Нижнього Дніпра, у степовій смузі. Як сказано, для лісової смуги характерні поселення відкритого типу. Супроти того, для степової смуги характерні городища-бурги, не селища, а міста, оточені міцними стінами і глибокими ровами. Поселення міського типу з високими кам'яними вежами, мурованими з місцевого мушливатого вопняку, становлять властиву ознаку Нижнього Надніпров'я. Такі, приміром, найкращі знані Безюкове Городоще, Городок Миколаївка, Козацький та інший. Матеріальна культура, яку ми знаємо з i п'ятого століття по Різдві на Україні, має певні місцеві варіанти, досить виразні місцеві особливості, але вони позбавлені локальної відокремленості, губільного партикуляризму. Це матеріальна культура, яка несе на собі ознаки універсалізму. В літературі висловлювались різні погляди з того приводу. Невилійованість культури перших століть поріздвій пояснювали впливами Риму, всесвітнім обсягом римської торгівлі, анексіоністською політикою Римської імперії, прагненням Риму до світового панування. І відповідно до цього, цей період 1-5 століття по Різдві